Samo, a ma baada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dragi poštovani slušaoci i slušateljke vi ste i dalje na frekvenciji Radija Naba na frekvenciji 103,2 FM stereo. I ovog četvrtka 25. aprila 2002 godine odnosno 12. Safara 1423 hidžretske godine u ciklusu El Iman a večeras u trećoj emisiji ciklusa El Iman ponovo ponovo kažem u druženju sa knjigom Kitabu Teuhid odnosno komentarom knjigi Kitabu Teuhid <tipen> i našim ustavljenim predavačem, profesorom Samirom Avdićem Kolo <tipen> a večeras u kontekstu komentara knjige Tevhida i tema Tevhid, Allahova jednača <mogledan> Napomnijemo da je ovo kontakt emisija i da i vi imate pravo učešća putem telefona 736 630 i 736 pozivni broj za one koji zovu iz Zaničko-Dobajskog kantona je 011 32. Naravno mi imamo i svoj protokol onako kako smo zamislili da realizujemo ovu emisiju kao i prijedodni, a to je prvo izlaganje na već spomenutu temu Tevhid Allahova jednača od strani našeg predavača profesora Samira Avdića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 jaci namaza, odnosno do jacijskog ezana, a neposredno posle jaci namaza, inšalaj tala, imat ćete priliku da čujete i drugi dio. <mim> ان هو يذل تسليق بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد لما سمني ده يادم ادنبلج najčina kojim čovjek vjernik i Yastada slusha yuriyaci allaha subhanahu wa ta'ala Allahu ve ayeta istasnu qur'ana Yuriyaci allahu pusanika sallallahu alayhi wa sallam An-Ubadat ibn al-Samit Qal, qal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Man shahid an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa anna عisa abdullahi wa rasuluh Wa kalimatuhu alqaha ila maryem wa ruhu min wal janneta haq wal nara haq adhalahu Allahu janneta ala ma kana min al amr prenosi obadi Musamid radi Allahu ta'ala anhu od Allahog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam da je rekao ko bude iskreno posvidoćio da nema istinskog božanstva koji zaslužuje da biva božavanu mimo Allaha jala še'nu i ništa mu ne pripije ravno I bude posvjedočio da je Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i njegov poslanik I da je Isa alaihi sallam Allahov rob i njegov poslanik I bude posvjedočio da je Isa alaihi sallam stvoren sa riječu budi I da je on duša od Allaha jalla jahnu I da je jennet istina I da je jahennem istina Uvesti će ga Allah subhanahu wa ta'ala u jennet shodno njegovom djelu u našoj prošloj emisiji mi smo zastali kod komentara riječi ko bude posvjedočio da je Isa alaihi salam Allahov rob i njegov poslanik naše vjerovanje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 da je kopile zato došao je umet Muhammeda sallallahu alaihi wasalam došao je Islam da stavi mjesto, pravo mjesto Isau alaihi salam tako da ga je spustio na njegovo pravo mjesto pa svjedočimo da je Isa alaihi salam Allahov rob a ni u kom slučaju da je Bog ili nešto drugo da ima nekih drugih božanskih osobina a s druge strane svjedočimo da je on Allahov poslanik, poslan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 smo obavezni slijediti šerijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a što se tiče stava ehli sunnete u al džema' po pitanju prijašnjih šerijata koji su dolazili prijašnjim poslanicima on ne izlazi od jednog od sljedeća tri stanja ili da prijašnji šerijat bude u suprostosti sa našim šerijatom u tom slučaju mi moramo slijediti šerijat koji je objavljen muhamedu sallallahu alaihi wa sallam ako bude prethodni šerijat u saglasnosti šerijatom s je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mi onda slijedimo znači šerijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i usto ispadne da slijedimo i šerijat koji je došao prije nekom od poslanika. a ako dođe šerijat naš muhameda sallallahu alaihi wa sallam prešutivši određenu stvar od prijašnjih šerijata onda mi u tom slučaju Možemo i nam je da slijedimo šerijat od pretodnih poslanika S obzirom da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao Ulaike allazine heda Allahu fe bihudaahu muktedih To su oni koji je uzvišeni Allah uputio pa ti slijedi njihovu uputu Isa a.s. je Allahov poslanik i njegov rob zato što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu jasno kaže da nema on druga i da nema sina niti da ima bilo koje drugo božanstvo mimo njega Pakaj uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala. Matakadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah. Allah nije uzeo dijete sebi niti može biti sa njim neko drugo božanstvo istini to, kome se može pripisati i ibadet mimo njemu.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 Ali u kom slučaju da je Isa ali selam riječ Božija, nasallahu se čuva od ovakvog vjerovanja. Zato Allah subhanahu wa ta'ala jasno u Kur'anu spomine stvaranje Isa alihi selam, pa kaže: "Inna Isa 'inda Allah kema sali Adama min turabin thumma qala lahu kum fayakan". Primjer Isa alihi selam kod Allaha je kao primjer Adama alihi Allah ga je stvorio od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 Neko od koga će ga uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvoriti. Pa ako ljudi, ako kršani i ako židovi priznaju stvaranje Adama alihi salam bez oca i bez majke, pa preće je onda da povjeruju da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala stvorio Isa alihi salam samo od majke. اين الجن المسلمين اين الجن المسلمين انهم من معنعاني من وحوش عقظيهم في تغمر الارض الصفاء طارخات بالنداء تستثير النعيم اذا عايب دمى تغمر الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدققه كان ياكلان الطعام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 jasno ljude želi uputiti da razmišljaju o Isau Isahu salam, i u njegovoj majci. pa ako su oni jeli hranu kako onda mogu ljudi uzeti njih dvoje za božanstvo kako mogu posvjedočiti i reći da je Isahu ne do Allah lišanu u Bog ili njegova majka da je Božija majka na uzu od ovakvih riječi jer ako su jeli hranu iz toga proizilazi da su imali fiziološke potrebe da su vršili veliku i malu nuždu pa kako onda ljudi mogu da uzme u božanstvo nekoga neko ko jede i ko pije. I kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam da je Isa alaihi salam Duša od Allaha poslana Što znači da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Pridodao dušu Isa alaihi selam sebi Iz počasti kao što je pridodao Recimo u Kur'anu Kaabu sebi Iz počasti kao što je pridodao devu Koja je došla s alaihi selam narodu Što karu islamski učenjaci Na taj način uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala je pridodao I.S. sebi iz počasti, ali tu nijukom slučaju ne znači da je njegova duša bilo šta drugo osim kao bilo koja druga duša od ostalih potomaka Adama a.s. ندول المرسلمه ليلى ندول المرسلمه ايها اهل المعاني والعالي من الوحوش الخادده عروض افكار تبيع وصغير اذا ذبي ودمائي في الصفور تستير النعيم عروض افكار الله وصلنا صلى الله عليه وسلم اي كو بده يفسيدو شو داي جنات استينا اي داي جهنم ترى استينا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 كَهُ كَاجُوا از فيشنِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ إِ بَوْيْتَ سَوَتْرِي چِي يَجِي غَرِي وَبِيْتِ لُّدِي إِ كَمَنِي كَيَا يَا يَبْرِيْمْلَنَا الحديث نحن ارباب الكفاح لو تملكتنا السراح لكينا الصباح والطول للحديدي اين جنود أي حديث وتعبان رضي الله تعالى عنه Koy kaže, da Allah posani sallallahu alayhi wa sallam rekao Fa inna Allah harram ala nari man qala la ilaha illallah Yabtagi bithalik vajha Allah Da uzvišani Allah subhanahu wa ta'ala zabrani uvatri Onoga kubude rekao la ilaha illallah Jale ječitim riječima lice Allah subhanahu wa ta'ala المسللمين أنا جن المسلين أناهم لل المري علييم نووشحقظهم أنا جن المسلين أناجن المسلين أناهم بال المري عليم dese Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jasno se vidi da ona ko bude izgovorila ila ilallah i bude umro sala ila ilallah i bude kao taka došla pred Allaha subhanahu wa u će u džennet katad s druge strane Allah subhanahu wa taala je zabranio vatri da jedi i da prži ona mjesta koja su činila seđdu Allahu subhanahu wa taala Iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam Islamski učenjaci su uzeli dokaz Da onaj koji uđe u, is u islam i bude umro Na islamu, na vjerovanju, na tevhidu Allahu jala še'nu Da on makar učinio i veliki grijeh Ma u kojem velikom grijehu se radivo Mimo širka Allahu jala še'nu On ne izlazi iz kakoj to jasno rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem Abu Dharr radijallahu ta'ala anhu pa kada upitao Ebu Dharr Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem pa čak ako bude čini oblut i ako bude pio alkohol pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem pa čak ako bude čini oblut pa čak ako bude pio alkohol znači ko bude umro sa la ilaha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 kao što je poznata stvar također Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je u pitanju kamenovanje ma iz aleslamija koji je počinio blud nakon što je izvršena kazna nad njim naredio je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da klanjaju mu dženazu što jasno u da njegovo činjenje bluda nije ga izvelo iz vjere jer da ga izvelo iz vjere ne bi mu bilo dozeleno klanjati dženazu kao što je to stav cijelokupni islamskih učenjaka zato draga braćo Čovjek mora imati na umu da veliki grijesi ne izvode čovjeka iz vijele, ali ga stavljaju pod veliku opasnost da kao takav umre Allahu džel da šenu pa će odgovarati za njih ako dođe, a ne bude se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala prije smrti. <much> نصد بها في الارض واهتف في سمائها عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به وابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كاج ترك والله بصنيك صلى الله عليه وسلم دايم موسى عليه السلام ركوا او جسبو دارو بودو جيم نچمو جي چيمه چوس إموليتيت سا تيمه الله سبحانه وتعالى قل يا موسى لا اله الا الله او موسى رتي لا اله الا الله فاي ريكاو عليه السلام يا رب كل عبادك يقولون هذا فريكو اومي غسبودارو سفي تвої روبوفي غوڤوري تو اله الا الله. الله يا موسى لو ان السماوات سبع وعامرهم وغيري غيري والاراضين سبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله باركوا عزويشن الله سبحانه وتعالى او موسى كذا بسبع لبيسا اي سفي oni što se nalazi u njima mimo mene i kada bi sedam zemlje stavljeno A la ilah ilallah Na drugi ta svage Pretegnulo bi La ilah ilallah Sedam nebesa I sedam znači zemalja I svega onoga Što se nalazi Na njima <tip> Ova je hadith Allah poslanika Sallallahu alaihi wa sallam Jasno upučuje na veličinu La ilah ilallah Do te mire, da je rekao Allahu Poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je najbolji zikr najbolji zikr preko koga će se sjećati ljudi Allahovi robovi Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha ila pa je došao hadith od Allahu Poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Abdullaha ibn Amra koji kaže je rekao Allahu Poslanik sallallahu alaihi wa sallam najbolja dova dova na alefatu i najbolje ono što sam rekao ja I poslanici prijemene jestel la ilaha illallah wahdahu la shareeka leh lehul mulk wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay in qadir što jasno upućuje draga braće i sestre na veličinu la ilaha illallah ovaj ovaj to Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je Allaha subhanahu wa taala koji se zove kod učenjaka hadisa Al-Hadis Al-Qudsi jasno upućuje na veličinu La-Ilahi Lalla zbog toga što sto riječi tevhida zbog toga što sto riječi jednoći Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koje upućuju da ibadet samo treba izvršavati Allahu Subhanahu Wa Ta'ala međutim ljudi se razlikuju u La-Ilahi Lalla tako da imate ljudi koji će doći na sudni dan Međutim, njehovo la ilaha illallah neče im koristiti. Dok s druge strane, poslušajte hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je bilo je imam Tirmizi. Yusaahu biradul min ummati ala ruusi al-khalaiq yawm al-qiyamah. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bice prosman na sudnjem čovjek od moga ummeta pred svim ljudima pa će pred njim biti otvoreno 99 sijilila 99 stranica svaki od tih stranica biće će veličine onoliko dokle le dopire njegov pogled zatim će mu biti rečeno et unkiru min hadaši zar negiraš ti nešto od ovoga što se nalazi pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala jesu li te moji meleki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 da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da biva obožavano mimo Allaha bit će napisano La ilaha illallah Muhammed Muhammedur Rasulullah pa će reći O moj gospodaru a šta može uraditi ova jedna kartica ovako mala u odnosu na ovoliki broj stranica ispisanih grijesima pa ćemo biti rečeno danas ti neće biti učinjena nasilja Pa će biti stavljeni one i 99 stranica na jedan tas a ova kartica na kojoj je napisano La ilaha illallah Muhammedan Rasulullah na drugi tas vague, pa će prevagnuti kartica na kojoj piše La ilaha illallah. Takođe biljež imam i tirmivi hadif koji je Hasan, koji je vredostajan od Anes ibn Malika radijallahu ta'ala koji kaže Čuo sam Allahu poslaninka s.a.v. da je rekao Rekao je uzvišeni Allah, o sine Adamov Kada bi mi došao sa grijesima veličine zemlje Zatim me budeš susreva, ne budeš mi ništa ravnim smatrao Ja ću ti doći sa isto toliko oprosta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 ليل <تصفيق> الارتكان بينهما عذرو تتوك شلت يا داعي ان نسيت مسجد الله من شلت يا داعي ان نسيت مسجد الله من قلب ذكراه لن čitajući ovako hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koji pojašnjavaju veličinu la ilah ilallah veličinu tevhida veličinu te stvari da čovjek dođe sa islamom pred Allaha subhanu wa ta'ala zanesu se i na dvije bitne stvari prva od tih stvari koji čovjek mora imati na umu kada čita ovakve ajete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 objašnjava u Kur'anu kada je u pitanju kada su pitanju munafici lice miri, koji su se pokorili svojim riječima koji su izgovarali la ilah ilallah i ne samo to klanjali su sa Allahu i poslanikom Muhammedom sallallahu aleyhi wasallam u prvom safu zar nije Abdullah ibn sebe i čak je imao ime Abdullah vođa munafika u Medini zar nije klanjao sa Allahu i poslanikom sallallahu aleyhi wasallam u mezridu ذنيe uczestwa u borbi i u bitkama i u određenim pohodima sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i mnogo drugih munafika licemierja koji الله <سؤال> dolazili i klanjali se الله <سؤال> سبحانه وتعالى wa <سؤال> في i davali zakat i govorili la ilaha illallah međutim štaka aj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 ali u stvari oni su u svojim srcima nevjernici oni u svojim srcima mr mrze Allaha i na taj način oni nisu izgovorili svoje la ilaha ilallah sa ubjeđenjem i na taj način njihovo la ilaha ilallah neće im ništa koristiti zato kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam došao i klanjao dženazu Abdullah ibn sebe ovome licemjeru, ovome munafiku ovome dvoličnjaku došao je ukor od Allaha subhanahu wa ta'ala njemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pama wa sallam pa mu Allah zabranio i rekao wala tusalli ala ahadim minhum mata wala taqum ala kabri i nemoj klanjati nikada nijednome više od njih i nemoj nikada da dođeš nad njihov kabur jeste draga braćo i sestre bez obzira što si zgovarali la ilaha ila Allah ali zbog sumnje koju su nosili u svojim srcima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 Sva naše obredoslovlje pripada samo Allahu Subhanu wa ta'ala I s treće strane da vjerujemo da uzvišeni Allah ima svoja lijepa ima svoja svojstva i sve ove stvari sačinjavaju i proizilaze iz la ilaha illa Allah <gled> رأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضا, رضا I da napomenimo samo za one naše slušaoce koji se kasnije uključili da smo i večeras ponovo u ciklusu El Iman. Da je naša večerašnja tema u okviru komentara knjige Teuhida, Teuhid Allahova jednoća. Predavač u studiju je profesor Samir Avdić. <tipun>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 Tako imate puno dijela o kojima islamski učenjaci govore koji nedvosmisleno upočuju da čovjek činjenjem tih dijela za negira i anulira i poništi svoje la ilah ili Tako jedno od tih dijela jeste pripisivanje druga Allahu subhanu wa ta'ala u ibadetu. Na taj način što se ne izjednači u ibadetu neko od stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala stavi se na njegovo mjesto i onda mu se učini i badat na bilo koji način također kažu islamski učenjaci djelo koje zanegira islam čovjekov i poništila ilah ilah illallah. jeste da čovjek sumnja u nevjerstvo i u kufr one koji uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala ili Allah poslani s.a. jasno zanegirali njovo pripadnost islamu kao što su recimo kršćani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 Sumnjati u njihovo vjerovanje, odnosno u njihovo nevjerovanje. Tako da nas da imate ljudi koji nisu načistu kada su pitanju kršćani ili židovi. Da li su oni vjernici ili nevjernici? Draga braćo i sestre, ovo nije dozvoljeno, čak kažem, može potpuno izbaciti onoga ko sumnja u njihov kufr. Ako je uzvišeni Allah proglasi u Kur'anu na mnogo mjesta da su oni nevjernici, kako onda može neko doći posumnjati da li su oni vjernici ili nevjernici? Međutim, kažem, imate danas jednu ideju koja zagovara zgližavanje religija na taj način što imate projekata da se štampa mushaf zajedno sa starim ili novim zavjetom, odnosno Biblijom u istim koricama. Ili pokušavaju se upućivati zajedničke dove i muslimanima i krišćanima i židovima i tako dalje, što draga vraćo jeste strogo zabranjeno u islamu do te mjere da smo rekli da to dijelo može čovjeka izvesti potpuno iz islama tako kažu islamski učenjaci da dijelo koje potpuno poništi njegovo la ilaha ilallah jeste da čovjek zamrzi bilo šta od onoga što je došao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam Zato što ova vjera mora da se voli, zato što ova vjera mora da se cijeni i poštuje, i uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je poštivanje vjeri stavio odznakova imana i bogobojaznosti. Do te mjere da je stavio određeni Allahove propise i Allahove ajete, odnosno prema ljubav prema njima stavio je znakom imana.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 ili od znakova Islama na taj način on izlazi iz Allahove subhanu wa ta'la vere kako to jasno kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'la قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم reci zar, se se, zar ste našli da se igrate i da se izigravate sa Allahovim آjetima i sa poslanikom nemojte se izvinjavati vi ste učinili kufr na nakon što ste bili vjernici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 Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam dok ako biotišao samo i nem, ali ne bude povjerovao onda kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam ne primam mu se namaz 40 dana <imit će> podpomaganje nevjernika nad vjernicima podpomaganje mušika kršćana i židova nad muslimanima izdaja muslimanskog naroda izdaja muslimanskog ummeta isto tako predstavlja nevjerstvo i potpuno briše la ilaha ilallah Uzimanje posrednika između sebe i Allaha džel šenu Kao recimo mrtve u kaburovima U dovi da na taj način da se mrtvi moli mrd, Da se čovjek, da dođi čovjek na kabur I da moli nekoga Smatrići da je to evlija Allahov Da ga moli onako kako se moli Allah subhanu wa ta'ala i da se traži od njega one stvari, one usluge koji ne može dati niko drugi osim Allaha subhanu wa ta'ala kažu islamski učenjaci da to djelo takođe jeste djelo nevjerstva, jeste djelo kufra i potpuno briše njegovo la ilaha illallah također potpuno odmetanju da Allaho je vjeri da na taj način postane toliko nemaran, da ostane bilo koji obilježe Islama, kažu islamski učenjaci, njegovo la ilah ilallah, i tak kao takav, bude izgovorio, nećemo koristiti na sunjem danu ništa. Jeste, draga braćo i sestre, koliko ljudi psuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko ljudi psuje džamiju ili psuje svetinja Islama, ali sebe smatra muslimanima, zato neka znaju oni koji psuju Allaha žladačenu, da oni kod Allaha nemaju nikakvog udjela i da nemaju šta da očekuju na ahiretu, jer na taj način oni su zanegirali svoje la ilaha ila Allah, makoliko da ga izgovaraju, jer to na taj način Anulira la ilah ilallah Kao recimo čovjek koji bi se abdestio I nakon toga dođe sa nekim dijelom Kojim pokvari taj njegov abdest Tako i ova stvar bude Čovjek izgovorila ilah ilallah Ali svojim dijelom Djelom jezika ili dijelom srca Ili dijelom ruku ili nogu Uradi nešto što potpuno Izvede čovjeka iz vjere Sa napomenom draga braćo i sestre Da smo rekli da veliki grijesi Ma kojem velikom grijehu Da se radi kao što je pijenje alkohola, kao što je blud ili neka druga djela ta djela ne izvode iz vjere pod uslovom da čovjek smatra to haramom da će odgovarati pred Allahom međutim zbog svoje slabosti on ga čini, onda kao takav on ostaje u islamu i ako bude se pokajao Allahu subhanu wa ta'ala prije svoje smrti Allah će mu prostiti a ako bude umro kao takav Allahu, onda je on pod voljom Allaha djelšenu Ako bude htio, Allah će mu da mu oprosti i pravo ga uvedi u džennet bez polaganja računa. Ako bude htio da ga kazni u džennemu neko vrijeme, ali nakon izdržani kazni i nakon čišćenja u džennemu, garant mu je džennet. Jen, <tripti> i poštovani slušalci da se približilo vrijeme jacijskom zanu. Uskoro će se iz studija radija Naba odglasiti jacijski ezan, a naravno mi se e, ponovo vraćamo u program neposredno poslije jeci namaza i imamo već e, spremljena pitanja u, u kontekstu ovog večera što smo govorili. Oni najuspješniji koji budu u stanju da dobiju i da odgovori, inšallah, njih očekuju vrijedne nagrade. Budite sa nama poslije jaci namaza. Najtiži namazi za lice mjere su Jacija i Sabah. A kada bi samo znali koja je vrijednost u njima, došli bi na njih pa i puzeći. Htio sam da naredim da se uspostavi džemat. Zatim da naredim nekome pa da klanja kao imam ljudima. A zatim da odem sa ljudima koji će ponijeti vatrene baklje do ljudi koji ne prisustuju namazu, te da im zapalim kuće. Poštovani slušaoci, Braćo i sestre Vijenici, za koji trenutak iz našeg studija oglasit se Ezan i Dova. أولا تونس سلام عليك عليك Voilà. Ok فالصلاة والسلام عليك عليك يا وسندنا ومولانا محمدا الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 penne ويبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلق الميعاد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة tauhida Ashhadu an la ilaha zemlja i nebesa podignuti la obožavanje isključivo Allaha jedini la ilaha illa Allah riči koje Allah dželle şanu učinio prirodnim svim stvorenjima la ilaha illa Allah Na ovim riječima je uspostavljena vjera, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah Uže koje vodi Allahu, svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Suštinsko pravo Allaha džellešanuhu prema njegovim robovima. La ilaha illa Allah spasa iz vječne vatre. La ilaha illa Allah Riječi Islama La ilaha illa Allah vrata džanneta. Allah واليأس بالمرصاد متفائل بالسبك دون جيادي متفائل رغم الكنوط يبيقنا جمر السياة وزجرة الجلادي متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبك دون جيادي متفائل رغم الكنوط يبيقنا جمر السياة وزجرة الجلادي متفائل بالغ وثماؤنا شمس وصحب بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجرارك من جر الحصادي متفائل بالغيث يسير روضنا وثماؤنا شمس وصحب بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجرارك من جر الحصادي متفائل يا قوم رغم دموع إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناساً نارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قوم ناساً نارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يدوه بغابة الاسادي متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنا اسمع منطقا لجمادي فدعوا اليهود بمكرهم وديولهم نمل يدوب بغابة الاسادي متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنا اسمع منطقا لجمادي عجر وأشجار هناك بكثنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلف يهودي اقل احقادي حجر واشجار هناك بقسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلف يهودي اقل احقادي فقتله طاهر تربنا من نجسه لا تبقي ديرا من ال قتما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء العادي فاقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبق من من الإلحاد قتما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء العادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا لا يقيني وهو ليبن الصدى والكاس غامره لغله صادي لا تدور دائره الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي فذا يقول الله وهو صلى الله عليه وسلم والكاس لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود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 نبرات شارست طرت لمداد حبري والقلم نبرات شارست طرت لمداد حبري والقلم نبرات شارست طرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النواليس الشبن هيا قصائد سائلي قلبا لا ليس الشبن او ما رايتم درة عين مهافيها علم او ما رايتم عين المهافيها علم قمرا أرى دون تن في دربها يا هو الصبابه والالم كم عاشق في دربها يا هو الصبابه والالم فتخالهم اسدا اذا صرخت بهم خطب الالم فتخالهم اسدا بهم خطب الالم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا فارس وذنيع تلك العقيده مقصده الله وعيت من ارجو يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سوء من يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سوء من علم ترك الغنا ول نفسه اغما من البحر الخضم ترك الغنا نفسه اغما من البحر الخضم من اجل عيش عقيده وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أوما رأيتم صالدا بل في صارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاطام الصنم قل لي برابك يا أخي ممن قريش سنتقم قل لي يا أخي ممن قريش تنتقم هذه ثمية مزقات وبحربة الباغ الأدم هذه ثمية مزقات وبحربة الباغ الأدم هزأت بفرعون الذي قد حارت. لا ص ما أجد عشقا الذي جعل المذب بتسم ما أجد العشقا الذي جعل المعا الذبية الحرم يا صحيها ذب العالم من عاب بااء الحرم بالسووت يضرب بالقفى والصخر يا صح بصم بالسووت يذرب بالقفاء والصفريا ya sahbi sanan sabra alhijab li annahu ashiq alhuda walbayratu bi masaar wa malat qalbi min hudak nas kako smo i rekli neposredno posle jecije namaza ponovo direktno u programu u okviru ciklusa el iman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 بيتهاا سواشي سرسماج يا من من قلبي منداه يا Why do you put us vebe i na sporazum e, slušao ćervatno postavlja, e, čekaju postavljanje pitanja a mi čekamo da se neko javi al evo mi ćemo Imamo ukupno četiri pitanja. Evo, postavit na primjer, drugo pitanje, da malo e, približimo o čom se radi. E, u drugom pitanju stoji šta znači to da je Isa a.s. Allahova riječ. Neko je sa nama? Assalamu alaikum. Wa alaikum, salam, rahmatullah, verikat, vi je zovete iz? Zainci Mansura Sarajević. sestra Mansura. Pa to znači da je Allah Đelešanov kaže stvorio od prašine i potom da je rekao budi, tako da je ono stavio. <hums> Što kaže naš profesor? Nismo razumijeli dobru odgovor, možete ponoviti. Da je Allah Đelešanov urekao budi, riječ budi, kum. Jeste, jeste. Znači da je on stvoren sa riječom Božijom. Yes. Kun, znači budi, a ne da je on sam riječ Božije kako to smatruje kršće. Yes. U redu, znači znači ćemo... možemo zabilježiti Mensura, jel? Jes, Sarajlić. Ali. Mensura, Sarajlić, Padrović, knjiga Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu. Imamo novi poziv. As-salamu e, alaikum. Hvalaikum, salam. Ovako, mogu li ja vam postaviti jedno pitanje u vezi ovog izlazka iz vjeri? Može. E, ovako. Ona, Samo nam recite odakle vi izovete. Iz kaknja. Uvjero. E, ovako, odlazak kod gatari. E, ne namjeran odlazak, ne, nego odlazak skidanja sihira. Ne gatara, nego hođa, recimo. Aha, aha. I taj sihir, ono, naložene su neke stvari i tako, aha. A vi znate metod putem kojeg liječi taj hođa? I ono hođa je, šta znam? Zapisuje, jel? Zapisivo je, ali predlaguje najviše da mi učimo sve Bekere. Aha, aha. I tako je. Sad ono postoji strah, mislim nije samo šlo gačari zbog toga, nego recimo zbog... Uh... A možete li vi malo taj kontakt sa hođom? Kako, šta, šta je hođa prilikom kontakta? Je samo preporučio da su uči Bekera ili je imamo za nešto učio ili... Ne, onaj onaj kom hođi, ono šta ja znam, odsli smo zbog tih nekih nalaženih stvari. Sad ne pominjem sve šta je nalaženo. I onda je uvijek je to bilo bolest i krava. Da. E kad razmđao nisam on gledao neke knjige i onda je objasnio ono stanje. Šta je bilo, kako je bilo i od čega. On je rekao taj vam je to napravio nego šta je baš ono nođeno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 drugog načina skidanja sihra i jeste da čovjek uči ono što je Allah poslane preporučio, da se uči i što je došlo u redostaju je na hadisima po vitanju skidanja sihra ili da čovjek nađe mjesto gdje je ili određene znači, te zapise ili hamaile preko kojih je napravljeno to, pa da ih uništi i da na taj način razbije sihr ili učenjem Kur'ana kao što jesu spomenu u od bakare a što se tiče pominjanja te stvari da je neko napravio vam po imenu i tako dalje to treba da znate da to niko ne zna osim Allaha subhanahu wa taala jer je to stvar gajba a što se tiče obavještenja o strane ljudi treba da znate da ti ljudi ako vas tako bavi jeste o stvarima gajba o stvarima kojim leza nikosim Allaha nema sumnje da ti ljudi imaju vezi sa džinima znači što je haram i ne bi mogli uspostaviti sa njima kontakt osim nakon što izađu iz vjere i tako dalje a dobro hođe rekao taj van. ne hođe reku tajva ja nisam rekao ništa konkretno ni za hođe ali kažem općenito općenito stavi Stav jeste, islamski učenjaka oni ko obavještavaju razumijete li me Dobre, ono, da li smo mi recimo tim postupom što smo učili tu ono izašli iz jedine ne, rekli ste iz neznanja pazite U, što se teče svih djela koja se uradi iz neznanja razumijete islamski učenjaci kažu treba da čovjek sazna da mu se obje, obav, obavijesti da se uspostaju na njim argument i kad on sazna onda ako čovjek ponovo to uradi onda je problematično A ako čovjek nešto uradi iz neznanja, tu Allah subhanahu wa prašta. Zato nemojte objavljivati se jeratak od toga. E, alej mane, tiho mane. E, alej mane. Prijatno budete sa nama. Hadidina ayyatuhas sahwa uqul treće pitanje. Navedi tri dijela koja potpuno negiraju odnosno kvari la ilahe illallah. Ja novi poziv. Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. salam, rahmatullahi wabarakatuh. Ovako mogu popričati <políticas> od <inação> Uh, ko bude zamrzio bilo što od naše vjere islam to nekira laj laj ilala izlazi iz, iz vjere ko, bude, ko se bude izgravao sa ajetima i sa poslanikom sa Veselem, i treće uh, pod pomaganje kršćana i židova odlično, odlično, da odgovor je tačan Amr. vi se zovete Amra Jamaković Amra Jamaković Kamera Jamaković e, za, ovu, za odgovor na ovo pitanje predvrđena je nagrada a tu je audiokaseta ko su istinski zavrgljenici dženeta Hvala Hvala Novi poziv Imate pitanje vi za nas ili Neko je sa nama Imamo sljedeće pitanje, navedi hadis koji govori o težini riječi La ilaha illallah na sudnjem danu. Neko je sa nama? Selamu alaikum. Alaikum salam. Oćete nam reći samo poziv iz? Starog travnika. Stari travnik. Bili ste prošli put, jel? Jesam, pa razlišao sam baš uveze toga, ovaj najviše. Da čujemo. Uveze ove ovaj nagrade, pošto nisam... Preuze. Rok za preuzmanje nagrade i 15 dana nagrade su u prostorijama Radija Nama Pošto sam daleko od Visakove da? Ako bi moglo u mom trošku da ste u poštom pošaljiti Dobro, ne mora poštom ima, ima li vi tamo nekog da nam to pošaljimo recimo u medresu Pa možda u Elči Brian Pašnu Vi znate profesora Ahmed Efendiju Adlovića, direktora Tramičkej medresi Vi njega kontaktirate posle nedilje Može Inša Allah i ta'ala Alikum salam, rahmetullahi vrakatuh Novi poziv. Halo, aleykum. Aleykum salam aleikum. Aleikum, salam. Pitanje možete ponoviti. Poziv iz? Iz Jasrebca kod Zenci. Bujrima, evo, mi smo postavili pitanje, hoćemo o... da ovo... Četvrtu. Da ponovite, ovo četvrto. Da ponovimo. Navedi hadijs koji govori o težini riječi La ilaha illallah na sudnjem danu. Pa ovaj... Možemo. Je ovaj... Jedna ova kartica sa laila lajla hejlala teža je od 99 drugih stranica da. koje govore o vjeri i dobrih dijela. Znači na onih 99 kar, stranica je bilo napisano sa o vjeri ili, ili su grijezi bili. Djela. Dobrih dijela. Ili grija. Pazi. A 29 99, 99, 99 stranica, svaka oda stranice je, je bila toliko da velika koliko dopire pogled čovjeka. Da. I sve te 99 stranica bili su ispisani lošim grijesima. Jeste. Samo jedan to piše Laila Hilala privagnuo. Jeste, privagnuo i sve te grije. Da. Jeste, to je tačan odgovor. Eto dobili ste nagradu. Vaše ime? Moje. Vaše ime? Mubinam, Nubihina Nuharemović je knjiga Teuhida. Salamu alaikum. Hvalaikum salam. <tip> jedno pitanje i još jedna nagrada. Zašto je pridodana duša Isa alaihi salam Allahu subhanehu wa ta'ala u hadisu. Aina jundul muslimi zašto je pridodana duša isa alaihi s-salam Allahu djelushanuhu u hadisu Salamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa s-salam zove te Iz bujrom s-stri punom pitanju sam može može, može, zašto je pridodana duša isa alaihi s-salam Allahu subhanu wa ta'ala u hadisu može Zato što je možda spasen od kršćana. Nije, nije to odgovor na pitanje. Allah usnagradio naya oblikan ayn jund al-muslimin ayn jund al-muslimin ayn hon ma'nu alim Možda, profesore, malo teško pitanje za slušalca, pa da im malo približimo što kažete. Pa eto, malo asocijacije na odgovor. Raspominjali smo kada je u pitanju kaaba, zašto recimo pridodata kaaba, zašto se kaže Allahova kuća? Kad znamo da to nije u stvari Allahova kuća, nego je Allah pridodao kaabu zbog nečega. Pridodaju recimo isto tako devu koju je poslao salihom a.s. narodu. Pa je rekao naklatu Allahova deva. Evo, još jedna asociacija, profesor, ako može nazvati asociacijom, nagrada za odgovor na ovo pitanje, videokaseta Keaba Ki Kibla Muslimana. Ponovo, Keaba. <mim> Zašto je pridodana duša Isa, alihi salam, Allahu subhanahu wa ta'ala, u hadisi? Da? As-salamu alihi. Alihi zavete iz? Iz Braze. Bujeroj sastri da pa, da nije da bi vjernici suhan bolje razumovali da bi vjerovali više. Ovaj zato što Adem alihi sallallahu alajhi wasallam stvorio je ali bez oca i bez majke. Da nije možda to? Ne, nije nije to, ali zašto zašto kažemo recimo da je Allahova kuća mešdid Allahova kuća? Allahova devar je spomenuta u suri pa zato što je to kao kao i ostale kuće isto tako kuće, Kad kuće kao i ostali mešdžidi Allahove kuće ali Allah odlikovao Kabu i rekao moja kuća da očisti moju kuću Allah vas nagrađuje na javljanju budite sa nama signal iz režije da se bliži uh, vrijeme istaka naše večerašnje emisije. Imamo i poziv. Salam aleykum. aleykum. Salam. Zolite iz. Zemljica. Božem prate. Pa pokušu odgovoriti na ovo pitanje. Da čujem. Oćemo pređirati pitanje ponovo. Pa može. Zašto je pridodana duša Isa aleyhi salam Allahu subhanahu wa ta'ala u hadisu? Pa za to da... Imamo Pa ja mislim, po mom mišljenju, da ne bi ljudi pomislili da isa alai salam dogaravu, uh, Allaho sine. Da se ne bi ljudmi mojla zlutim stvarima. Nije to odgovor na pitanje. Imamo novi poziv? Salamu alaikum. Alaikum u salam. Zove iz? Sedina povrdu. Ko je ponovo? Sedina. Iz Enci, jel? E, jel, Da ću hoći da pitanje ponovim. Zašto je pri do dana duša i s ali sela? Može profesor i kontekstajte da citira to kome u kome kom to stoji? Ja. Allahu subhanahu wa taala u hadisu. Pa ja mislim što dobro možda nije važno. Jesmo ja, vi pratili večeras izlaganje? A ja, jesu, jesu. Pitanje pitanje odgovor na postavljeno pitanje sadrži se u u kontekstu da. izlaganja. Da, ako može ovako, zato što ga Allah rilašanu uzdigao sebi sa zemlje na nebesa, ponovo će ga spustiti naravno da ubije dedjala, da to ima nekakvog znacija, da uspostavi mir. Nije, nije to odgovor, nego... Ako ne i obzirom da je da je vrijeme isteklo za emisiju. Evo, ostavljamo mogućnost ipak da razjasnimo ovo pitanje. Mislimo da je bitno pa bujnom profesore možete vi. Zašto je pridodana duša i sala i Sve duše su inače stvorene stvorenja znači Allaha subhanahu wa ta'ala kao što su i recimo mešdidi ili bilo koja druga stvorenja, ali Allah subhanahu dal pridodao ovdje dušu Isa alaih salam odnosno Isa alaih salam sebi u hadifu Allahog poslanika zbog toga ispočasti. ispočasti kao što je predodao Kaabu sebi ispočasti zato što ona ima posebnu vrijednost u odnosu nad ostali Allahove kuće, Allahove mezžide tako isto predodao je Isa alaih salam sebi zato što on je odlikovan kao poslanik ispočasti uzvišenja Allaha s.a.w. predogao i sebi to je odgovor na naše pitanje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 imamo za vas novi poziv a to je za sedam dana u ovom istom terminu, budite sa nama uz komentar knjige Tevhida e, Tomsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo a urednik i voditelj Adnan Muslija, budite ponovo sa nama za sedam dana, do tada Vesalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Allah tauhida Ashhadu an la su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa isključivo Allaha jedlinog. La ilaha Allah. Riječi koje je Allah dželelšan učinio prirodnim svim stvorenjima. La ilaha illa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 وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم je dem recim